și în și pe pământ, el și sfânt. De pe îndepărtatele meleaguri ale celelalte părți de lume Vă aduce iubiți ascultători, cel de al 63-lea program Al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Preotul Valeriu, care lucrează la aranjarea programelor, este foarte nerăbdător și bucuros să ne prezinte lecțiunea de astăzi în cadrul programului numărul 63, constând din citirea unor versete ale Evangheliei după Matei, urmate apoi de un șir de explicații de foarte mare folos în înțelegerea celor citite. Explicațiile acestea sunt rodul unei munci asiduie a preotului Niculiță, adaptate formei de transmitere pe calea undelor. Duna lui lucrează după un model original, obișnuin să-și predegătească publicul ascultător prin diferite istorioare, fapte și întâmplări, în cea mai mare parte fiind episoade adevărate din viața unor oameni mari ai lumii. Astăzi ne va istorisi o întâmplare din viața unui mare misionar indian care a murit după toate probabilitățile după anii 1940, pe nume Sadu Sundar Singh. Să-l ascultăm! În timpul călătoriilor mele prin România îmi place tare mult să vizitez librariile creștine. Într-una din vizitele acestea la o librărie mai vestită am găsit o broșurică intitulată Puterea unui copil. Este de fapt o culegere de istorioare și fapte publicate în franceză și traduse în română de preotul state pe la anii 1920 și ceva. Pentru lecțiunea noastră de azi am ales să citim pe cea de subtitlul Dumnezeu este întotdeauna cu cei credincioși, în care ne întâlnim din nou cu un ales slujitor al lui Dumnezeu, misionarul indian Sadhu Sundar Singh. L-am mai întâlnit noi și în emisiunile precedente, dar de data aceasta îl întâlnim într-o împrejurare puțin deosebită de celelalte. Iată-l așadar pe Sundar Singh, propovăduind cuvântul Evangheliei prin Tibet, când deodată îi ieșiră înainte mai mulți indieni. Ți-am spus de atâtea ori să nu-ți mai calce piciorul pe la noi, dar iată, ai venit din nou. De data aceasta îți vom lua viața." Dar un lama, un preot indian, a zis, Nu vom folosi nimic dacă îl vom ucide. Moartea unui alt creștin cu o lună înainte a tulburat mult poporul. Hai mai bine să-l lăsăm singur în pădure." Sadu povestia apoi mai departe ce s-a întâmplat. M-au dus noaptea aceea în pădure și m-au legat cu un lanț gros de fier." N-aveam cu mine decât un așternut și Biblia pe care mi le-au luat, au înodat lanțul bine și l-au încuiat cu un lacăt mare ca să nu mă mai pot dezlega. Ah, era strașnic de frig. Mă chinuiam grozav. Nu era nimeni prin apropiere să mă ajute, nici un prieten. Aveam însă pe mântuitorul meu cu asta și asta îmi aducea multă alinare. Frigul nopții nu mi-a dat răgal să dorm. Dimineața eram atât de înghețat încât să o coteam că mi-a venit sfârșitul și voi muri îndată. În clipa aceea însă am simțit așa o mare pace sufletească, o bucurie așa de minunată încât mi se părea pământul drept cer. Dacă Hristos n-ar fi Hristosul cel viu, dacă n-ar fi cu adevărat Hristos ci doar un om, n-ar fi putut să mă cufunde în această pace și bucurie sufletească în mijlocul grelelor suferințe fizice în care mă aflam. Și în timp ce experimentam acea pace de nedescris, acea căldura Duhului Sfânt, am uitat de suferințele mele și de frig și am adormit. După o vreme am auzit un zgomot care m-a trezit. Copacul de care eram eu legat avea roade coapte, iar unul din roadele acelea m-a trezit din somn căzând pe pământ. Când mă uit mai bine, observ și că la cătul lanțului era deschis, iar eu eram liber. N-am văzut pe nimeni în jurul meu. Pe jos erau poame dulci și după ce m-am înfruntat cu câteva din ele, m-am întors din nou în sat pentru a propovădui Evanghelia. Dar ce credeți? Oamenii nu-și puteau crede ochilor ce vedeau. În timp ce ei mă socoteau dus din lumea celor vii, iată, eu eram în viață. Au mers înapoi la pomul de care mă legaseră, au cercetat acătul ca să vadă dacă nu este sfârmat, dar l-au găsit încuiat și neatins. Lacătul acesta nu se putea deschide de fapt decât cu o cheie care era în păstrarea priotului indian. Iată deci felul în care s-a arătat din nou puterea lui Dumnezeu. El, da, Dumnezeu poate scăpa pe și săi. El este întotdeauna cu cei ce se tem de El. După pentru înțelegerea anumitor fenomene fizice sau chimice din natura care ne înconjoară, ai nevoie să cunoști anumite principii de bază ale fizicii și respectiv chimiei, în același fel pentru înțelegerea fenomenelor duhovnicești, ai nevoie să cunoști principiile vieții duhovnicești, cunoaștere care vine ca rod al nașterii din nou. Cele petrecute cu Sadhu Sundar pot fi înțelese numai de suflete născute din nou, care trăiesc după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile fili pământești. Oricine mărturisește credința în Dumnezeu, se obligă prin această mărturisire să creadă cu toată inima că astfel de fapte pot fi reale. Cum adică? Spui că tu crezi în puterea lui Dumnezeu de a te dezlega de lanțurile grele a păcatului cu care te-a legat satan.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 Haideți acum să-l vedem pe Domnul Isus, așa cum am spune în exercițiul funcțiunii, pătrunzând în textul lecțiunii noastre de astăzi, care se deschide cu versetul 2 al capitolului 8 din Evanghelia după Matei. Haideți acum să-i dăm citire versetului și în continuare să adăugăm o serie de meditații care au fost inspirația lui Dumnezeu dată preotului Niculiță. Versetul sună astfel. Un lepros s-a apropiat de el, I s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ne aflăm astfel în împrejurarea în care Domnul Iisus săvârșește una din multele lui minuni atunci când a umblat în trup omenesc, dar fără păcat, printre noi aici pe pământ. Oricât de îngrozitoare este lepra, față de lepra păcatului e totuși, putem să spunem, nimic.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 Căci altfel ar fi făcut un spital unde să cheme pe toți leproși și pe toți bolnavii. Dar pe toți câți veneau la el îi vindeca. Principala lui lucrare era nu vindecarea bolilor trupești, ci vindecarea de lepra păcatului. El făcea minuni fizice numai ca să poată apropia sufletele de adevărul veșnic. De fapt, numai pentru noi sunt minuni. Pentru că nu cunoaștem toate legile științei, dar pentru Dumnezeu sunt lucruri naturale. Papa Ioan al 23-lea spunea foarte adevărat. Mie nu-mi e teamă de investigația științifică a minunii. Din contră, țin să recunosc că știința a ajutat în multe cazuri să statornicească realitatea minunii. Nici o minune în viitor nu va fi declarată autentică dacă nu a fost controlată științific. Încheia citatul. Minunea e minune și vrednică de laudă. Tocmai fiind că Dumnezeu are de biruit ceva din inerția și rezistența materiei, El biruiește legile materiei veșnice fiindcă le cunoaște. Nașterea din nou este o mare minune. Dar mai mare minune este când îl vezi pe Dumnezeu în trup omenesc. Aceasta întrece toate minunile și nicio minune nu mai pare minune în fața ei. Frumos spunea Dante, dacă lumea s-a întors la creștinism fără minuni, minunea aceasta e una mai mare decât o sută din celelalte. Leprosul venit la Domnul Isus a fost un vas prin care s-a arătat lucrarea minunată a Harului lui Dumnezeu. Cu cât mai mult va străluci Harul în leproșii sufletești care vin la Marele Medic. Voi toți care sunteți leproși sufletești, Apropiați-vă încrezători și spuneți în cuvinte simple că doriți să fiți vindecați. spuneți starea voastră așa cum a spus-o din Evanghelie și Isus îndată vă va vindeca. Atât așteaptă El din partea voastră să vă apropiați și să-i spuneți. El nu vă vindecă dacă voi nu doriți. Forțat, El nu vindecă pe nimeni. Vino deci tu, suflete care ești robit! De patima băuturii care ți-a distrus viața ta, a familiei și a societății în care trăiești? Vino tu, Suflet, drag, care ești păscut și robit de atâtea alte păcate, de viciu hoției, al minciunii, al curviei. Vino cu toate acestea la Isus și spune cuvintele leprosului: Isuse, dacă vrei, tu poți să mă curățești! Și când el te va întreba dacă vrei, tu spunei din nou: Da, Doamne, vreau să fiu curățit! Vreau să fiu izbovit, vreau să fiu, Doamne, liber de păcatul, băuturii, al curvii, al furatului, al înjurăturii, al minciunii și așa mai departe și vei vedea cum el va face lucrul acesta, minunea aceasta care pentru el este nu minune, ci este ceea ce dorește să facă pentru tine. După cum vedem aici, leprosul n-a pierdut ocazia, ci când a auzit că trece sus prin locul acela, s-a apropiat de el și l-a rugat să învățăm și noi de la lepros patru condiții principale ca să fim vindecați. Una, recunoașterea bolii, așa cum am spus mai sus, să spunem Domnului Doamne, mă paște cu tare și cu tare boală, sufletească. Al doilea, apropierea de Isus, adică să ne îndreptăm către el și să-i spunem. Al treilea, închinarea, adică să ne supunem lui necondiționat la ceea ce ne vață prin cuvânt. Și al patrulea să-i mărturisim dorința fierbinte de a scăpa de tot ceea ce ne robește. Să nu pierdem ocazia. Iisus trece astăzi pe lângă noi. Să ne apropiem de El. Doriți și voi să fiți vindecați? Spuneți-i și veți vedea minunea. În versetul următor, la versetul 3 din Matei 8, ni se arată că Iisus a întins mâna, s-a atins de El și a zis, Da, vreau. Fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Oameni buni, mâna Domnului întinsă spre om este izvorul tuturor harurilor. Dar nu numai pentru om, ci pentru toate viețuitoarele pământului, căci citim la Psalm 104, versetele 28 și 29. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascuns tu fața, ele tremură și pierd. Isus a întins mâna. O, mâinile lui întinse! Întreaga mântuire stă în mâinile lui întinse. După ce timp de trei ani și jumătate și-a întins mâinile spre toți bolnavii vindecându-i, după ce și-a întins mâinile binecuvântând pâinile și împărțindu-le celor flămânzi, după ce și-a întins mâinile potolind furtuna și valurile mării, după toate acestea și-a întins mâinile pe cruce, pentru a fi străpunse, pentru a fi lăsate fără putere și fără viață, ca noi, cei morți, în păcate, să putem fi mântuiți prin ele. Dar după biruința din dimineața învierii, a luat în aceste binecuvântate mâini cheile morții și ale locuinței morților și taina bisericii, cum vedem la Apocalipsa 1, 18 și 20. În mâinile lui întinse stă toată veșnicia noastră fericită. Isus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, vreau, fi curățit. Unde atinge mâna Domnului, totul se curățește, se vindecă și se sfințește. Mâna Domnului este focul curățitor care a curățit odinioară buzele prorocului Isaia, după cum vedem la Isaia 6 cu versetele 6 până la 7. Oricât de grozavă ar fi lepra, ea nu poate moripsi mâna Domnului. După legea lui Moise, oricine se atingea de un lepros sau de un mort, devenea necurat. Deși Domnul a putut vindeca leprosul numai cu cuvântul, totuși l-a atins și cu mâna, dovedind prin aceasta că el este deasupra legii, deasupra bolilor infecțioase și deasupra păcatului. El nu se moripsea de nimic, nici de boală, nici de păcat, după cum focul nu se infectează de nimic, dar curăță totul. A fost curățită lepra lui. Unii tâlcuitori sunt de părere că lepra s-a curățit, adică, nici nu înțelegem bine ce vor să spună, nu omul și că păcatele se albesc, nu păcătosul. Rămâi cu păcate, zic ei, dar ele sunt curate înaintea lui Dumnezeu datorită credinței tale în jertfa ispășitoare. Asta e curățirea păcatului. Curățirea de păcate e acțiunea interioară a Duhului Sfânt. Prima acțiune e fără rezultat vizibil pentru oameni, de aceea trebuie mărturisită numai celor care înțeleg. Și legea devine curată când o înțelegi, încadrată într-un plan al lui Dumnezeu, mijloc de a dobândi pe Mântuitorul. Ei bine, aceasta e părerea unora dintre tâlcuitori care fac filozofie cu cuvântul lui Dumnezeu. E o formă de vorbire că, Lepra a fost curățită așa după cum noroiul de pe haină a fost curățit. Noi rămânem la cuvintele limpezi ale Domnului Isus care a zis leprosului, da, vreau, fi curățit. Cum să nu vrea Domnul Isus să aline o durere? Cum să nu vrea să vindece o boală? Cum să nu vrea să ierte un păcat? Dar el tocmai pentru aceasta a venit din cer și astăzi tocmai pentru aceasta stă la dreapta lui Dumnezeu. Să aline durerile și să ierte păcatele. Dragul meu, te apasă vreo durere? Te chinuiește vreun păcat? Îndrăznește ca leprosul. Vino la Domnul Isus și spune-i tot ce ai pe inimă. Mărturisește-te sincer înaintea lui și el îți va spune cu aceeași dragoste și milă, cum i-a spus-o dinioarele prosului, da, vreau, fii curățit. Până când el este încă mântuitor și mijlocitor, haideți să îndrăznim la el. Va veni o vreme când va fi judecător și atunci, vai, va fi prea târziu pentru cei care nu și-au rezolvat problema lepre păcatului astăzi. Așa după cum scrie la Marcu, fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Citim în continuare la versetul 4 din Matei 8 următoarele. Apoi Iisus i-a zis, vei să nu spui, ci du-te de te arată. Un proverb spune, ochii sunt mai credincioși ca urechile. O mie de vorbe nu valorează cât o faptă. Faptele sunt încăpățânate și nu poți să treci ușor peste ele. Se pun de-a curmezișul drumului și te silesc să le recunoști. Domnul Iisus, care cunoștea puterea faptei mai mult ca oricine, a poruncit leprosului vindecat să nu spune nimic cu gura, ci să se ducă și să se arate. E cea mai adevărată și mai puternică mărturie pentru Hristos când poți să arăți ce ți-a făcut El ție. Învățătura Lui nu o poți reda în tocmai, dar lucrarea Lui o poți arăta așa cum a făcut-o El, fără nicio modificare. Și aceasta ne-și și nouă astăzi. Duceți-vă și vă arătați. Ferice de acela care poate arăta ceva. Căci dacă cineva poate să arate ceva, atunci și vorbirea lui va avea putere. Pentru că va avea ce arăta cu fapta. Vorba convinge numai atunci când e unită cu fapta. A fi creștin înseamnă a fi un martor al lui Hristos nu cu vorba ci cu viața. unde e multă vorbă, e adevăr puțin. Adevărul trăiește numai în faptă. Vorbele sunt numai ambalajul adevărului și oricât de frumos ar fi ambalajul, n-are nicio valoare fără conținut. Cât de uristă stă vorba frumoasă pe un fond murdar, ce respingător este cuvântul adevărului lui Dumnezeu într-o viață de minciună. Domnul Iisus vindecă lepra păcatului Vindecă orbia păcatului, vindecă întreaga viață de păcat și această vindecare trebuie arătată. Într-o lume a vorbelor, urmașii lui Cristos se deosebesc prin fapte, prin realitatea trăirii. Nimic nu poate fi mai plăcut ca virtutea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel vindecat de Domnul Isus trebuie să arate acest lucru, nu numai să-l spune cu gura. În comunitatea lui Hristos, Intră numai cei vindecați de el. Intră numai cei născuți din adevăr. Să nu spui, a zis Domnul Iisus Leprosului, ci dute te de te arată. Ca să poți arăta, trebuie să te duci, să pleci din robia întunericului, să te ridici din patul bolii păcatului și așa să te arăți pentru ca să fii o mărturie vie în fața tuturor. Toți creștinii trebuie să fie trimiși ai lui Hristos în felul reprosului vindecat, în felul orbului vindecat, în felul slăbănogului vindecat, în felul păcătoasei iertate Maria Magdalena, căci numai așa pot dovedi că sunt creștini. Spune deci Domnul Isus, citim întregul verset 8 cu 4, apoi Isus i-a zis, vei să nu spui nimănui, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Domnul Iisus trimite pe leprosul vindecat ca să se arate preotului legii vechi și îl sfătuiește să aducă și darul rânduit de Moise pentru cel vindecat de lepră, așa cum se vede la Leviticul 14. De ce oare l-o fi trimis Domnul Iisus pe acest lepros la preot? Răspunsul se desprinde chiar din verset, numai ca să le fie ca mărturie și să nu creadă că le face concurență în privința aceasta. Domnul Isus a arătat că el nu umblă să facă prozeliți și că vindecarea pe care o dă este fără plată, fără jertfe, fără obligații. Mai arată deosebirea dintre legea lui Moise și noul legământ pe care îl întemeia el acum. Legea cere, harul dă. Trimiterea leprosului ca să se arate preotului este o trimitere la oameni, deci o trimitere în jos, inferioară. În limba greacă, pentru cuvântul dute, din versetul de mai sus, se folosește termenul hip ago, care înseamnă poartă-te în chip inferior, adică coboară-te. Este nevoie câteodată de astfel de trimiteri pentru a sluji celor de jos adică celor care zac în întuneric, să-i ridice spre lumină și viață. Să se poarte în chip inferior, adică să se coboare, dar nu pentru a rămâne acolo, ci așa cum s-a coborât Domnul Isus pentru a ne ridica pe noi la viață, pe toți cei care zăceam în întunericul păcatului și al morții. Să ne coborâm la nivelul de înțelegere al oamenilor, da, dar să nu rămânem acolo, ci să ne înălțăm spre Domnul Isus, spre lumina și adevărul Lui. În versetele următoare, versetele 5 și 6 de la Evanghelia după Matei, capitolul 8, citim. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea. Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Acesta este Domnul Isus, mereu ocupat, ieșea dintr-o cetate și intra în alta, urmărind necurmat același scop, vestirea Evangheliei și alinarea durerilor tuturor celor ce veneau la el. În privința aceasta nu avea pauză și nu respingea pe nimeni din câți veneau să-i ceară ceva. Ce frumoasă e simplitatea cu care s-a apropiat sutașul de Domnul Isus! Deși el era o autoritate, comandant militar peste o centurie de ostași, s-a smerit în fața Domnului, venind personal la el, recunoscându-i autoritatea sa dumnezeiască și arătându-și nevoia. El vine fără a aduce daruri, fără promisiuni, fără formule religioase cu te voi slăvi în veci", și așa mai departe, fără introduceri. Ca într-o prăvălie îi spune doar nevoia în cuvinte simple. Această nevoie și credința că poate fi ajutat îi sunt singurele titluri, fără mulțumire anticipate chiar. Rugăciunea ideală este aceea în care nu ceri ceva, ci aceea în care raportezi situația. Despre sutaș nu citim că ar fi cerut, ci doar a spus, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuie cumplit. Atât i-a spus. El, ca militar, a raportat superiorului situația, fără să spună nimic în plus și fără să-și dea părerea, știind că superiorul va lua imediat măsuri. Starea aceasta l a uimit pe Domnul. Și sufletele iubite din Betania aveau o stare asemănătoare. Ele au trimis și au spus simplu Domnului Isus situația, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav anunț pe cu trei. Credința și dragostea nu cer nimic, ci doar spun situația și las apoi totul în voia celui care poate să îndrepte lucrurile spre binele adevărat. Când sunt într-o nevoie, când o suferință mă chinuiește, să vin și să spun Domnului starea mea, fără să-i cer nimic. El care mă cunoaște desăvârșit știe mai bine ce este bun pentru mine. Eu îi spun... Doamne, mă frământă cu tare problemă, mă chinuiește cu tare dorere, facă-se voia ta." Atât. Dacă e bine ca eu să scap de durere, dacă aceasta lucrează la desăvârșirea mea, atunci el îmi ia durerea. Dar dacă durerea este drumul spre desăvârșirea mea, atunci el nu mi ia." Sutașul a venit cu credință, a expus situația și domnul a luat măsuri imediate. La fel și cu surorile din Betania. Unde e nevoie de schimbarea situației, Domnul o schimbă imediat, dar unde nu e nevoie ca situația să rămână, pentru că așa este bine, Domnul nu o schimbă cu toate rugăcinile noastre stăruitoare. O singură dorință să avem, să se facă voia lui Dumnezeu. Și dacă aceasta e dorința care ne umple inima, avem adevărata pace și bucurie. În versetul 7 din Matei 8, Isus i-a zis sutașului, am să vin și să-l tămăduiesc. Fericită făgăduință! Oriunde vine Isus astăzi, vine numai să facă bine. A venit în casa lui Petru, i-a tămăduit soacra. A venit în casa lui Zacheu, i-a adus mântuirea. A venit în casa Martei și a Mariei, i-a adus învierea lui Lazar. A venit pe pământ ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit la nunta din Cana, a adus bucuria minunii prefacerii apei în vin. El are o deosebită plăcere să vină undeva și acolo unde este invitat. Niciodată nu refuză. Chiar și când îl cheamă un fariseu, Isus nu refuză, ci merge liniștit, pentru că, dacă fariseul nu va primi darul mântuirii pe care vrea să l dea Isus, vor primi alții din casa lui. Vezi Luca 7,36 Inima Domnului Isus este sensibilă la chemări și mai ales la chemările dragostei. Noi vom veni la el, spune Domnul Isus și Dumnezeu Tatăl și vom locui împreună cu el. Ioan 14,23 Dragul meu, l-ai invitat și tu pe Hristos cu credință și dragoste sinceră să vină la tine? El stă răbdător și așteaptă la ușa inimii tale. Un cuvânt doar să-i spui sau numai un gând să îndrept spre el și el vine negreșit. Iar acolo unde vine El cu adevărat se cunoaște. În loc de tulburare stăpânește pacea, în loc de boală intră sănătatea, în loc de întuneric domnește lumina, în loc de păcat viețuiește sfințenia. Iubiți ascultători, facă Domnul ca toți să-L invităm și să ne umple viețile cu lumina, pacea și bucuria Lui. Încheiem aici programul numărul 63 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia, Lumina Vieții.